Chefen frågade Ken varför han kom sent till jobbet Ken svarade Jag kom för sent i morse eftersom jag gick sent hemifrån Jag gick inte tidigare hemifrån eftersom jag vaknade sent Jag vaknade sent eftersom veckaklockan inte ringde Veckaklockan ringde inte eftersom batteriet var slut Jag köpte inte batteriet i tid eftersom alla affärer var stängda Affärerna var stängda eftersom klockan redan var mycket. Jag kom iväg så sent till affären eftersom jag arbetade över igår kväll. Jag arbetade över eftersom det var du som hade bestämt det.